Buongiorno, ciao Më gjesi, mirë më gjesi, mirë së kënë jarë duro në krybin e më gjesi, në valet e klap e femën në 100.4, edhe në ekranin e klap të vëzë, me amë blindin këtu bashkë me jeni, Jesse, me adin, me Jesse. Olten dhe Lorin. Më gjesi, më gjesi, më gjesi, më gjesi, më gjesi, më gjesi, me ju me njëra, 7 dhe 9 dhe nërën djetë, në valet e klap e femën në 100.4, edhe në ekranin e klap të vëzë, e ku jemi dhe për një dit tjetër, sotë është data nëndë, nëndë dit e m Ju të ngjisheni mirë nëse po bëni gati për të dalë, se tani është ftohtë, të ngrin gishtat. Dhe jo vetëm. Po, pastaj po duhet të gjeni një vend për të ngrohur gishtat. <laughs> Olda si kanë ngrirë dhe flokut son. Mm. Olda, se s'kam mundur fare lakt sot. S'ka gjë, pra, ja. më s'e përdor lakt, të ngrir në mënyrë natyrale. Ëh? Thjesht e la kokën dal jashtë. S'kam mundur fare lakt sot. Unë pës, s'e përdor zakonisht dhe jo. Jo, nuk përdor. Po të jap ti për siguri. A shikur të themun, sot si kam lyrë Nuk përdor Fyrope. as shkumbë, as lakë I ke lyrë në iër, jo, jo, po sot i kam pak nëna E, këmë thonë Kështu i bje, po nejse oh, Më falë, kolegë, se të komplikohan më gjësi Ska gjë, po të shështë ajo fjallë Sëshë më gjësi parë mm. Uffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff uh skemë. Do allet të të shëro në mëngjes, nuk bën këtë të shëro në mëngjes. Pse? Se të fryen anan, të bën. A e di apo? Ëh, shakeshë kur të fryhet. Të fryhet, po. Fillon të dëm parkun. Do të bësh ndonjë gjë, do të bësh ndonjë aktivitet fizik ndonjë gjë. Do të ecësh, do ta marrësh me vrap, ka bërëti në rrugë. Ose djathësh fillosh domethënë ta. Se të shëro po kuaj të sh të kupton. Ato hanin që të punonin mirë. Ata hanin që të punonin mirë, ëh. Ti ishin të fuqisha, ma? Qa kjemi se së bërenin që kompimentën për shefin e kisha Ata hanin që të punonin mirë, e ti gjonti? O pra? Kuajt? Kuajt, me po, kuajt? Po, ata ma dhe me mdimish, në dërtham blaciteshin, havda, ha, ha, ha që të punosh mirë Në mirë tisa, ata <laughs> <laughs> Që të kishin fuqishin Toj, u jebrin për të ngrën që punonin mirë Ata Opa? hanin, se duke sigurisht asë gjithin e tyre E ma mjeta një Qa të hasht gjok? Tërshë Apo me qumësh. Po, të zbutur me qumësh. Nikal që ha të shër me qumësh të mëngjes për shume. Oh, yeah. Po je. Pas ai vjen vërdallsi. Si? Si ka liter buar? Si... Jo, je. Yeah, jo. Si ka li në lënd. Jo, ja, më je. Yeah, si ka liter buar. Ha rova fare. Tash ta do me me ty. Si vjen vërdalli po, si ka liter buar? Ai je. Vjen vërdall. Kaq. Vau. Sin si protest. Okay. Në javë mënyrë, s'do të frizoj. Jeu politë po. Ëh, por pse s'do frizojë? Zotë frances në proteste të ndihshme, po. Okej, dakor, mos flasim <laughs> për protestën e ndihshme. Për çfarë do të flasim? Flasim për picën me furr druri, a di? <laughs> më mirë, më mirë. Iku ajo. Për shembë. Unë kë bunker. Po oh, ja, ikshi që në bunker i vërtet. Po, oh, shumë e ke. Do një pa, të them drejtën. S's bëni kshu, a, dhe, se gjoja, dhe, dhe kolaj, në fund është instalacion. S's bëni më joja, domethënë. Një gjë, vetë prishët kollaj, griet me... kollaj. Ka shtetërti e ke, vetë nuk i kishin lënë gjë mangut, tekshin bën kshu. Identik. Blin 701000 bunker. Blinde kishim oh, po. Apo 700000 e 1. 700001, 700002, po, kshu thonë. Po kishim për tamam, kishim për për vërtetë. A bëj një kshu për simbolik, edhe se kshu thonë, e ke parasysh që është për simbolik. Është një seleksion, po është është për të treguar se si ka qënë e andi këteja, a ishë dhe për në kërë qështë... Pa ta e bën një herë mirë, se, po ta bën një material më të letë, më mm. të prishej, më të domtoj, kështu që... Pa po, vëra mirë, ka shtetëm, e bën të manë, <laughs> <laughs> nuk i legjën manë, nuk i legjën manë. Gjithës e si, um, e kam përshype në unë që do të gjojnë pak për këta, uh, në ditët në vazhëtim, edhe këto njërë atjetëra do me thënë një herma hip ti, një herta hypun, një herma hip ti, një herta hypun. Ne kemi fjalën për forcat kryesore, do më thonë, kjo, edhe. Po, po, po, po. Shiptarët, po. Shiptarët janë gjithmonë të dikush u ka hypur, do të thotë se është hyp do të ose si thua, të hypi un, të hipësh ti, të hypi un, të hipësh ti. Ju jo, aty rrini. Po, ata janë duroni jo. Po. Gjithsesi. Bain. Si që janë loja, mbanmën lojen. Si ishte? Kjo është një lojë ë loj, uh, Raçi raçi kikiko. Thankistan këto. Po, raçi raçi raçi raçi kikiko, ku populli është gjithmonë raçi. Po, ato, ajo s'ka dyshim. Domthon <laughs> popullit ton mund i thuash, eto më loja <laughs> ka shenet sh... e të ieri që mm. um, njëri prej nesh ndashëm dy grupe. Njëri rrinte ishte Yastiku, ksu juaj. Mm. Ose Yasteku, vajt nga lajja. Ëm, um, dhe dhe ky Yasteku rrinte mbështeten pas murit të pallatit. Pastaj ekipet po them ishin 3 me 3. Tre nga ne. Ta. Njëri vjen te kokën dhe barku i jashtaku dia kështu. Atë mbështete. Mbështete, atë mbështete ta. supin kokën në një farë mënyrë. Mm, mm, edhe për kulej. Pastaj mbas këtij, tek uh, si thua, mbrapanica e këtij, vjen te kokën dhe mbështete i dytë. Edhe te te përkulën. Dhe një, për një, Bo, Bëj një varg, po. Bën një varg me tre veta që janë mm, mm. kapur me njëri tjetrin, por me kurriz për thyer. Mm, mm. Ky është raçi, ky është ky është populli. Po. Tani ekipi tjetër, ta, që është her Njërë herë tjetëra her tjet, forës politike ta. Po themi, shkruante në vlash ati në dhejt Në takë po themi Shkruante numër, si një numër E bënin si zhbëm në lorë atë këtu që kishtë e prova mm -hmm. E thoshe pesa Ta, ta shkruajte pesa një vinin dhe një tullë si përa një plak Ose ishim një plak në bulevard mm. E këpëtoni Rapa, së qatë herë kemi sënë Ja vinim si për, po pra, e këpëton veti Dhe, dhe, dhe呀, dhe pas taj Kërcenin Men e vrojt pam Virin Duarte Kaluç si ka Kaluç apo unë e di lojën po nuk e dia që ju huaj etj Raçiraç, të paktën në Tiranë e thua. Raçiraç, gjiqon. Sipër të tre duhet të qëndronin, duhet të qëndronin mbani ekuilibrin, sa po të mm. binin pastaj ndroheshin, ndroshin, ndroshin vendet. Dhe mbasishin katër të tre atë, rrimim shoku. Sipër atyre të përkulur vetë thoshin Raçiraç, kike go, sa kishte an këto. Atëh thoshin një numër tjetër. Katra. Jo. Po zgjiten e gjitha. Shkonin të gjithë kontrollojnë atë, hapin pllakën pesë kjo është loja. Po po, tani kujtoj lojën, por nuk pa, e bëj më no shumë. Imagjino ta luash lojën ku ti gjithmonë je je në këtë pozicionin kështu, ku ti je një rinkurist më shumë. Pa, po. Por 25 vjet rriesh, provo. <laughs> Akoma <laughs> me ciklet. Oh, edhe sa do të kalojnë prapë. Nëse. A ju jemi sot është ne, data 90 or, kjo nuk është dita e rinis, është thjesht data 90 or. Një ditë pas ditës së rinis. Po, një ditë pas ditës së rinis. Queen do të këndojnë I want it all. Par par sot, mm -hmm. si këngë e parë për sotë, më më gjësit që të gjithë, mirë së gëni ardhë në programë, shkërë më gjësit, a klab FM. një personale, një bëstë muzikë, një funnjështë të një funnjështë nëtë e Club FM Në e më qësi, më ndërë në kërvinëm qësi dore është të një shtate... shtate njëzatë shtate njëzatë e ca? të ckerë nuk e di, së sh të gjëva një që në e pra? A, okë, të ishe më të të shëva nga të të pasaj shë pa shodjen që sigurishe shë tuk e u gajansur anë e vë ta fani. Okej. A te e ngerrti? A shikoa për frymëzimin e ditës sot me, me Jerin. Mm. Jerin frymëzuesen tonë. Jepi Jeri frymëzues. Atëre, unë sot kam zëder një shpreh <laughs> <laughs> nga an Andrea Pinkets. Është kaqjon më sakt dramaturg, gazetar italian, poet, gjithçka. Tanis është më italian? Jo, është, ah. por nuk e di, uh, duhet të jetë gjallë. Dikute 60 di vjeç, nuk jam shumë i sigurt, gjithsesi. Seka dëngjer? Andrea Pinkets. Andrea Pinkets. <laughs> Atëre, shprehja është e Pinkets. <laughs> Oh, ei. Uh, oh, dai, oh, per favore. Vran dai, ieri. Atere. <skrisa> daj, sa bukur, <skrisa> më vëgjave tani. E, sa jesh pak i gjat, kështu shusha... jo, që je shumë i gjat, megjithatë kam nevojë për vëmendjen tuaj. Si qe i tha Adi? Si qe ça tha? Ço tha Adi? E kisha mi. Eso, eso è. Maurizio. Andrea. O saluto tu a. U saluto. Ok. <skrisa> sa bukur është ti lezosh njerëzit. Ata janë një bibliotekë publike dhe nuk e din. Aha! Wow. Falim derit, përgëmondi. Për Ata, <laughs> <laughs> si në që falim derit ty njeri. Mirë shtë lini në bibliotekën ti me të dashëvër. Mirë se gjetëm, përgjëm. Maha, pak të këpa që në 169 lutëm. <laughs> jo, ja, sa, të është pisë. Mm, <laughs> Nj një më tutë tjë. Pukur a tjë, po shumë pisë. <laughs> Oke, okay, mirë, falim derit uh, tjeri. Të lutëm. A mund të të gjëndë një? Pa tjetër. Sh! <laughs> <laughs> okay. Sa bukur është ti lexosh njerëzit. Ata janë një bibliotekë publike dhe nuk e din. Bibliotekë publike mm. dhe nuk e din. Uh. Do mendojmë kjo e, e si thua është përgjigjja sa i dilemës më madhe se pse në Shqipëri mm. ka vend e mba në vend fuqishëm kjo shprehja, çka ke qenë shef. Pa, pa, pa. <laughs> po. Po të lexojmë <'ledzohjë> vëlla. <laughs> po të studioja jam në bibliotekë. Të vëngj nga faqja tjetër. <laughs> Okej, okay, a, Emirë është të ti lexojmë gjërat për mirë dhe drejt. Pa pa pa. A shohë do, Emirë, Emirë s'kam më. Po jesish kjo shpreha çka ke qenë shep? Që ndodhem në grushta apo ku e diun se çfarë. Po, sigurisht, sigurisht, çfarë. Grushta, grushta më pakta. Grushta shkrap asht qsu. Fillon me grushta dhe pastaj nuk dihet se ku mbahet. Le të dëgjojmë tani se si do të jetë moti për ditën e sotme me Oltën. Kemë njërin që na frymzon. Ollë të njështë nga moti zonë Wow Njën e ferë Interesante Ajo shë nga ebë një frymëzim nga frymëzion Ajo shë nga ebë motin nga moti zonë Jebi, jebi nga moti zonë Po ju mëtoj, 6 gradë është në këto momente 6 të mbëdhjet 6 të mbëdhjet 6 të mbëdhjet e jemi Sharka, ta bësh motin të mam Ndani pak to 1 sekund, se... Seriozisht tani Ollë të Merem pak e ka pa ka një limit, e kupton? Ka një limit dhe ai limiti ishte ishte 10 në fakt. A do mund të a të vini, mund ta bëjmë nga fillimi? Oh, pak mos seriozisht. Ora është tani 7:24 minuta me ish dashuria ja ku është Olta që na motivon. <gjështë> <gjështë> po humtoi dhe për sot 6 gradësh në këtë momente, 16 do jetë maksimale për sot dhe nuk do kemi fare fare shik. Dhe parashikohet që kohë e mirë të vazhdoj dherën dadet 22 të përgjëti Falimin dherit Falimin dherit ola Falimin dherit Prince ka bërë këngën krip nëse e geni të quar Nga mën fund Prince ka bërë një cover të këngës krip nga Radiohead Dhe kemi sot në klubin Mjesit. Dekord. Kështu që qëndronin dhe për atë, edhe Radiohead kur e kanë dëgjuar kanë thënë wow. Paga shumë Allah Allah. Do të them por në kuptimin më të mirë të mundshëm të të të kësaj. Shtuva. Po. Po po. Kështu që kthehemi pas pak tani është REM në Berlin në klubin Mjesit ora është fikse 7:25 minuta. My imagination run away I know Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur dë të dëgjoni këtë këngë në Radio Klan Club FM gjatë klubit e mëngesit, të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst Kën nga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222 Me se shdërgu e si i parë, fiton një duratë. Kën nga editës. Këtës orës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në klab FM në njëshin pikatër. Orës në 7 e 29 minuta, jene me klubin e mëgjesit në klab FM në njëshin pikatër dhe në ekranin e klab të vës, ne jurojmë i ditë sa më të bukur dhe të mbarë ku dojshën dodeni. Mm. Jemi gati për anagramën. Eh. Eh. <laughs> Nuk e shumë i bindor. Eh. Nëzotë haroj në një a, si dje. Janë të shmëndur njërzit. <laughs> Kanë shkuajtur në inboxë. Në mëngjes ndjera që ndodhin. Edi, po ishte padashë, ishte sigurisht padashë. Ehm, e kam e kam një anagram, atëherë më që jam kështu si i pambroitur, i pa i pabindur. Mhm. Mm uh, mund të bëj dy sot. Dakor. Mm -hmm. E nisim me këtë të parën, pastaj një tjetër. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. I have him. Okej. Okay. Anagrama në klubin e miqës. Hyje. Mhm. Koti. Hyje koti. Hyje koti pap. Wow. Pap. Hyje. Hyje koti pap. Pap. Mhm. -mm. J E mm -hmm. K Ö T I P A P Uje Këti Pap Unë i gjeta 06 oh! <laughs> <laughs> <laughs> në 79 20 7 12 22 Dërgonë mesajet uaja Dërgonë mesajet uaja Dërgonë mesajet uaja Dërgonë në olë të në flistëm për para Më falë Dërgonë Dërgonë Dërgonë Më, unë nuk e di çfarë është. është kjama, ka vërtëm mbajtur. Kjo ka këtë të mirë. S'mban dje herë. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mm, mm. mm Okej. Okay. Okej. Okay, në rregull. Po e verifikoj ndërkohë. Po e verifikon që s'kam bërë <laughs> ngandina. Jo, <laughs> edhe një që një unë e kam menduar siç duhet. Ti e ke menduar siç duhet, ti gjithmonë mendon siç duhet ti. Faleminderit. S'ka ç'q. Ol ta cila do të të duratë sesë. Do jetë 1 orë nga primi më tës. Mos u të mërzit atë. Uje këti pap Mi qdashur Uje E K E T I P A P a, mm -hmm. Sabore, bëre. Uje këti pap 06 pa 19 20 7 22 Dërgënë me sa zhëtuaj A paharuar të shkroni dhe emrin Për që më fitues 06 29 20 7 22 06 19 20 7 22 është anagrama për sot Uje këti pap mm -hmm. Në regullu Në në në në Sa e gëzuar që e je e i e i e i Entuzias të fare Më pëlqe... Jo jo jo jo Në regu, në regu, në regu Nuk ka lidhje vetë me fjallën se, gjetur, se anagrama është gjithë më s'fidë për mua, më pëlqenë Por më pëlqejo shumë yë e që ke bërt të hemë Më pëlqejo shumë yë e më pëlqenë pëlqen, Më pëlqenë Më pëlqenë, adhët pëlqenë akoma, oke okay. Pa, më pëlqenë akoma, sepse i ke bërë me njërët që Ok. Kur, këtë që jam paktë ndezur, ndë me me je, ja paktën një herën. Mentulla i lutem. Kë je koti? Pap. Dekord. Na na na na. A di jetë? Na na na. Ja. Na na na tra tra tra tra tra tra tra tra. Tra tra tra tra. A di shkomon ju e këtë pap? Pap. Ok. Mirë rregull. 06920722, kjo është ana gram për ditën e sotme. Ora tani është 7:33 minuta dhe ka ardhur ajo kohë e vitit më i dashur. Mm. Kur njerëzit, pa, botimet, mediat e ndryshme, mm -hmm. faqet online, fillojnë bëjnë ca lista. Personazhet e vitit. Mm -hmm. Pa. Filmi më i mirë i vitit. Mm. Libri më i mirë i vitit. Libri më i mirë i vitit. Emisioni më i mirë i vitit E ka i përështë gjitha këto gjerë Do mm -hmm. edhe emisioni, uh, emisioni vitit dhe tjere tjere Që që unë Mendoza sot Me që ne i bëjmë të lisa gjithashtu um, Ta fjodhe me muzikan Me që muzika është Se tu është buka E klubit të mqesit KDF-mit, mm. radio muzikore Etjere tjere Cila ka shënë si pas jush Kënga me bukur e vitit 2015 është pjyritja Kënga më e bukur për ju, pa, pe, për gusto të uaja, për shqie të uaja, kënga më e bukur e vitit 2015. Kjo është qëfar pjusin, kjo është qëfar kërkojnë. Pa kërkojnë, se duhet zjedhështë vetëm njërë, onë. E ti? Mm. Do të rrishë edhe të mendojsh, pa, pa kërdo pra. sa nuk mund të japë është një përqishje me një herë, se pas e kërkojnë që të kanë përqyre dhe tjera. Mm. Por uh, kërkojnë këngën më të bukur, si pas Darini që mua më vjen mend shpejt mm. e mund mos e të kjo ajo që unë zgjedh. Flasim nga muzika që shluaj tur në klubin e mjesit, muzika komerciale në këtë rast. Tan. Se Catalisa për shembull janë ca miqtë miqë që bëjnë uh, dëgjojnë shumë uh, muzik indi na këto. ë mm. uh, Edhe bëj një listë për shemb me 15 këngë më të mira viteve 2015 në botë që kam dëgjuar asnjëherën prej tyre. As kam dëgjuar ndonjëherë për këtë muzikant. Asnjëherë, asnjëherë, asnjëherë, asnjëherë. Dhe çdo vit janë janë një grup tjetër me me Më thënë, që ti nuk i nje E thëmë, ama ju taleni Ju shkoni kërkoni kështu gjërat pa njora Edhe doni dhe dhe të habisni Se s'ka mundësi Pak të njerën dhe këshim të gjuar Jo mm -hmm. më la, asni Po dhe në këtu jemi, në këto Po gjithë të si Kjo është Unë të dhe të gjë një këngdje uh, Që nuk arritëm, do të mm -hmm. Sepse jo më morë me një gjë Pasaj me një gjë tjetër Dhe për mua ishte nga My Chemical Romance Nuk e di nëse ke parë më parë këtë këngë. Kjo është e vjetër, nuk është e re. Po quhet Black Parade. Mali mankshta? Është nga e vjetër. Kjo është 2006-s. Mhm. My father took me into the city. Munda kujtove. Por kjo është e thirrë mirë. Këti digjem këtu për shkak, këtu është. Tamam. Edgem. Edgem. Ma nuk e dim kishë shkoan mend për këtë. Okay. Kisha 2 ditë citata dëgoja. Se kam dëgjuar, çka ju është? Për mua a dhe ju. The Black Parade, My Chemical Romance. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, "Son, when you grow up, would you be the savior of the broke day My Chemical Romance Welcome to the Black Parade Mjë qëta shumë që të keni ardhë në krybin e mjë qëzit 7.21 minuta fix në klomente Unë jam blendit të bashkë me jerin Mjë qëzit Bashkë me Adin Mjë qëzit Mjë qëzit Mjë qëzit Mimjesi, Mimjesi Lori. Është jam jetë me jo nga 17 në këto valë në këtë ekran. 0692722 është numri i telefonit. Ne ju pyesim sot se cila mendoni se është kënga më e bukur e vitit 2015. Bëni një listë me këngët që kanë qenë me sukses me këtë vitë që ju kanë pëlqyer fort. Mm -hmm. Këto ishin nga viti 2006, ishte si thjesht, uh, s'e kishte shkuar mendja, kisha asa ko. Është tamam sikur shkon mendja për uh, për shpesha diskutoj. Gabësuj. A po a po ku di unë tani? Hmm. fasule e gjera, mm -mm. gjera direkt. Ojta do pjyresi, të më pyetë se gjithmonë kam dashur ashtu këtë. Nëse nëse për shembull i fut, uh, nuk e di, dy tasa groshit, copë mish edhe 4-5 seta buk në dark. <tës> e pastaj ha një kos në fund. Ju huaj që ke ngrën kos për darkë? <tës> oh, sigurisht. Sigurisht. <tës> <tës> Okej, okay. pra. jo <tës> në rregull bra. A e shohë. Ti çfarë kam ngrën tie për darkë? <tës> çfarë ke ngrën tie për darkë? Kos. <tës> Pacopa. <gjohet> <laughs> Ilia Shuran thot Hello Adele është më e bukur, për mendimin tim. Mm, uh, është shumë e bukur. Hello ka ardhur. Nuk e di nëse është më e bukur apo okay, për mua është. Ilija, është shumë e bukur, është vërtet shumë e bukur. Po, është Adele që Imagjinojmëshonta këndon në dikush tjetër atë këngë, po është dhe Adele që e bën. Është kombinimi i kombinimit e vokalit me me me, me... plus se ajo ka punuar për këtë këngë gjatë. Për po bëri goxha pushim. Po. Mhm. Albumin saj parë që e uh, 21, edhe Adel ishte 21 years old, kur uh, doli këtë, tani është 25 vjeqe, në albumin që e 25 Kështë mm, ne praktikisht e dim, se si do të që e të albumin arshëm <laughs> i Adel, varen që a viti Adel Por nëse Adel, për shëmbull, në vitin 2020, sa, sa, që anërmër të këtë? Uh, Në 2020 <laughs> Po, nëse deli në ditin 2020 30 2020. Bravo sajt. Kse më hutave, por më më më një Uje Këti pap është anagrama për ditë në sotme Uje, Uje Këti E Kë, ë Të, I P, A, P Uje Këti pap Për juve që sotë për nabashkojni 069 2722 Për të zgjithur 069 2722 2222 Mm, apo adhija komo s'e ka gjetur? E shoh të turbulluar. <coughs> po, s'kam gjetur sepu dëgjoja cik këngën më orën para të. Ai është hutuar. Si dëgova mirë, është shumë mirë, është. Ej, dëgjoj, ëh pak punkish rock do na nukoma ato përzier. Ej, po doja të doja të bëja një pyetje nga aktualitet, a mundemi? Patjetër. Të pasoj Pret, zhvillimet hmm. dhe, po. Por uh, pyetja e parë që kam nga aktualiteti është kjo. Ju edini që është vendosur një gjobë Gjana e Bashkisë Tiranë, drejtuar Partisë Demokratike, një mm. job për uh, dëmet e dëmet. shkaktuara mm. gjatë protestave të djeshme. Një job e firmosur nga kryetari i bashkisë. Në fakt, një job është firmosur nga dikush tjetër, por pa pasazh dërguar bashkë me një letër që është firmosur nga kryetari i bashkisë. Un kërkoj për yush shumën e sakt e sakt fare të detyrimit sipas bashkisë. Mm. Mm -hmm sila kanë shumë anë që ishin ngarkuar si dëm shpërblim për për çfarë është shkaktuar. Ka pasur një seri janë janë listuar, si thua si një faturë. Kaq për këtë, kaq për këtë, ka për këtë. Sa është shuma finale e saktë? 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. Kur them mesazh e kanë fjalën, jo e rrumbullaka kosën. Okej. Kthem imbas pas klubit e Mjesit. Do lezojmë dashit cilat janë këngët që janë dëguar më të bukura për vitin 2015 dhe pse jo, po mendoja. Umdet dëgjojm disa prej tyre. Pam në klub. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. I was born to understand I go over my I play alone I play alone Kërë të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222, me se është dërguesi i parë, fiton një durat. nga editës. Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në një 100.4. Mështë një ardhën, krymine mqesi më që tashurën është 7 e 51 minuta në këto omente Dhe unë endë që më mblendi Kjo është akoma njeri Aja ty vazhdonë tjetë adhi Mjëmjësik. Kjo këtu këmgullë se qëhet olë ta Kusë se aja tje E di me siguri që është lori Pa, mqesi, sigur në këta Pa lëkunë shmi lori Në të djetë Pesë fole <laughs> <përshusë, përshusë, përshusë. laughs> <laughs> të ndryshme se doja të bëja fizesim. Yje. Faleminderit yeri. Futohat jetë te Lorishen çkaun, nuk e kërkuar. Ë, uh, Yje, këti pap. Ësht anagrama Yje kti pap. Y j e k e t i p a p për juve e xhëdon italianin. Bas lajmeve të orës, se do të kemi edhe një mm. shpallje fituesit të anagramës son në Club e Ferme 104. Dua ta shfrytëzoj këtë moment këtu për t'ju thënë se në datën 24, duke u kthyr datën 25, ne do të jemi në transmetim live për 27 orë rresht. Do të dohet pak e vjetër kjo studio këtu, si thuaç. Po do të bëhet e bukur. Ba, po do të bëhet e bukur. Ne ju ftojmë që në datën 24 dhe në datën 25, miqdashu të vini këtu me dhurata eh uh, libra lodra dhe rropa për fëmijët e familjeve të varfëresh të Shqipërisë, në mënyrë që të shohim tek ata gëzimin e vitit të ri, gëzimin e festave, e, të kenë edhe ata uh, lodra. Janë ato tyre familjeve që nuk i kanë mundësit as të ushqejnë ashtu siç do donin. Kështu që tek lodrat e librat as bëhet fjalë, por nëse mund t'i ndihmojmë, kjo është një kohë mirë, është uh, koha Kjo dhe unë e reflektimeve e balancave, siç po bëjmë sot me këngën e 9 mijëra vitit. Kështu mm. që, që është edhe inkopor të ndihmuar. Ne kemi mm. uh, letra këngënte në e treta e vërteta. Kemë pasur 2 uh, maratona deri tani. 2013, 2014, kjo me është shumë shumë të, të, të, shum të, shum të mm -hmm. mira, por uh, leta bëjmë këtë akoma më të mirë. Ë uh, le të durojmë, uh, le të kemi akoma më bujar këtë maraton në kryeën e mjesetit. Të gjitha Londra, të gjithë rroba, të gjithë librat që do të grumbullohen do të shkojnë tek njerëz që kanë vërtet shumë nevojë. Ne do i shpëndajmë bashkë çunat e gocave tek Fundjavë ndryshe. Nëse nuk e dini se çfarë është Fundjavë ndryshe, merrni një moment dhe kërkojeni në Facebook Fundjavë ndryshe. Vetëm kërkoni për Fundjavë ndryshe, aty do të arrini të shikoni ca foto. Q ata ata hedhin realisht pak foto, mm -hmm. se bëjnë më shumë se hedhin më pak. Por aty mund të shikoni se në ç' gjendje Ekonomike janë familjet Ku do të shkojnë Këto dhurata Me të vërtet trishtuese Si fotografi Kështu që me të vërtet nevoja është madhe Dhe lecëm gëzim të këta fmi Kështu që ju mirë presim Kra hapur, zemër hapur Pikrish këtu në këtë studio Gjatë gjithë ditës datës 24 Gjatë gjithë, gjithë natës Po, ne do të gëdhim këtu në transmitim dohet të një emision darke at natë pastaj dohet një emision një klub natë natë po ju që do të jemi do të jemi këtu së bashku dhe dhe ju jeni të mirë pritur studioja do të mbushet me me çfarë ju dhuroni ju kisha tash studioën plot mm. edhe edhe bizneset edhe ata që që merren me kanë një staf kanë një grup kolegësh nëse na dëgjoni në në zyran organizohonin nuk ka nevojë të shpenzoni shumë është gjesti që vlenë më shumë se sa mm. gjithë shka Ase ose mund më së shpenzoni fare Mund t'jen roba që i keni dhe si përdorni Mund t'jen lodra që i keni dhe fëmijët ju anë rritur Nuk luajnë më me to Por edhe pra ta, për fëmijët tua është mirë Kur tërojnë uh, diqka mm -hmm. Nga gjera që i kanë pasur të shtrejnë ta për veten Të javin diqka Për e zënë dje, i bleva dje qënit një Liberd Vogel Quej uh, shiu i yjeve Mm. Embleva tek ky fshati i Krishtlindjeve që është Kesh bërë tek Tashishin Ndereza, po, njëra nga ato shtëpi botuese. Ndajme një vajzë të vogël e cila s'kishte ma as mamam, as babam. Kishte vetëm një cop buk, thoshte atje. Mm. Ishte libër për shumë të vegjël, mm. doën i thjeshtë. Pastaj, ëh, uh, ishte një burr plan që lypte dhe i thotë, uh, "S'kam asgjë për të ngrënë, më jep një cop buk." Mm. Ëh, vajza ja dha. Pastaj ishte një vajzë tjetër që thoshte më mbërdhin koka, se ishte shumë ftohtë. Në vajza hoqi shaminën e saj dhe ja dha. Pastaj ishte një vajzë tjetër e cila nuk kishte xhubl. Dhe kjo mm. hoqi xhublin e vet dhe ja dha. Pastaj ishte një vajzë tjetër që s'kishte fund. Dhe kjo hoqi fundin dhe ja dha. Pastaj ndërsa po ersoe, që po hynte në një pyll, aty ishte një fëmijë që flinte, i pambuluar, kështu që kjo hoqi këmishën e saj dhe ja hodhi sipër. Mm. Pastaj thoshte që për shkak se si ishte errësir, ë uh, nuk ka problem që ishte lakuriç, se nuk e shikonte dot njerë. Dhe, dhe, dhe do në atë moment, yjet filluan të bien. Dhe kjo pa që kishte veshur një këmish lini fare të re, papritmas, dhe hapi ata këmishën si këmish natë. Mhm. Mm dhe yjet ndërsa binin u kthyen në monedha argjendi dhe ajo jetoi gjithjetën në pasuri. Kjo ishte gjithë. E treguan librin. Kështu që nga fillimi i fort. Po. Për këtë shumë e bukur. Kjo bash. Ja lexoja, ja lexoja çunit edhe edhe thoshte ai po po kjo pse pse u bë lakuriç? Apo <laughs> se i dhan të gjitha po i thosha edhe. E pastaj po kush kush kush ja dha këmishën? Zoti, sha, uh, po bën, uh, argendi, po dhe zoni a zoti më thosha po hyet se u uh, bën monedha argjendi por çka kjo teton në pasor domethënë nejse po është e qartë se si shkon olta të lutem emrin e fituesit që ka thënë uh, numrin e saktë shumën e saktë të gjopës që është vendje nga bashkia 16 milionë 372900 ka qenë shuma po është sakt 16 milionë 372000 E 900 E 900, kjo ka qenë shumëma fikse Fikse mm -hmm. Dhe ka gjetër Klodi 725 më rënë numër Fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Klodi Pyetja e radhës nga aktualiteti është pikër ishtë në lidhë me këtë fatur Po qëndrojë mm -hmm. dhe paktu Ose mm -hmm. pa po lërgojnë Fatura ka qenë e detajuar Pam Dhe ka patur uh, shumë atës aktuara për Dëmëtim i këtë sajka Dëmëtim pemërsh, dëmëtim stacionisht mm -hmm. bicikletash Dëmëtim plakash bulevar Dë Uh, Pemë është trafiku Shënjë është trafiku e tje Pytëja shkjo Sa raste urinimesh publike Ka patur Për cilat janë gjobitur mm -hmm. Se ka një numër saktuar një një Ka që urinime publike Edhe gjoba për kace për, për atë Dhe pytëja për mua është Bravo Shoft E para pozitus janë shumë mirë nga Nga gjitha <laughs> të njërës që ishë në tje Vetëm të edhe Ca Në po një se numërin fix duham Pytëja është tu Pytëja është tu Um, quhet për shembull ku njëri ka shkuar dy herë, quhen dy apo quhet një? Nëse ti shkon, nëse mund njeri kesh, shkon të jetë njëri që shumë keq për shembull, ai shkon tre katër herë. Numërohen po, e, numërohen këto. Gjithsesi, cili ka shën numri i saktë i urinimit publikes sipas gjopës? 069 2070222. Veriana. Can remember to forget you. Njështë mm -hmm. të këni ardur në klubin Jackson, e më gjësi Jaxe, vërëri e hapë orën e dytë mi gjitha shurë, kjo që e të home Unë jam plenit du me jerin, mm -hmm. me mjës, Adin, Oldin e dhe Lorin, që do më gjësë me juve nga ora 7 dhe i nërën 10 në këto vale Këte ekran është klubin e më gjësi që po të gjoni, të të të një 10 minuta në këto moment e, Po shukur e të shkaj që vjen nga Florida në shtetë e bashkuarat Amerikës Nisa e kanë qua e tur drejtësi poetike, me që da të � Bëjtë vjallë për një djallosh, 22 vjeqar, i cili vendosi që Në datën 13 në torë, mm -hmm. të këti vitit, shkonte në një zonë atje në Florida Edhe të vithe, ca shtpiu, kishtë e thënë edhe uh, I kishtë e thënë të dashurës vetë Matthew Riggins, se ka emrin ky, ose Tam, e kishtem, se nuk jeton e më kishte. Po, 22 vjeqar, ka shkuar, i ka thënë të dashurës i do të shkoj për të vjedhur ca shtpi Barefoot Bay, që e të zonë atje xhiri mm -hmm. komzbathur. Ka njerëz që u ben emra mm -hmm. kështu flehëzshëm. Dhe ky është nisur dhe ka filluar i veshur me tezeza, krejtësisht ka filluar të hyjë natën nëpër shtëpi ndryshme për të vjedhur biju, para, sende elektronike, gjëra me vlerë. Mm -hmm. Dhe policia e ka pikhasur. Dhe është vënë në ndjekje ti. E kanë parë, por ai ia ja kris vrapit dhe fshihet. Kjo ka ishen në hera e fundit që dikur që e ka parë t'i gjallë mm. Matthew Riggins, njëse dujveçarin hajdu Qarkadashu të Qarkadashur që t'bëj, është t'i fshijet policis Keni parasysh në Florida Motë i është i butë mm. është i pram verë në këtë oh. koë Në nëntorë Dhe është futur në një pelgë Atje, për t'u fsheur Në cilin pelgë pas ka një alligatorë ah, Wow Um, sepse trupi i tij është gjetur 10 ditë më vonë i ngrënë, i kafshuar nga aligatori. Dhe në momentin që këta forcat e, si thuan, të rendit janë zhytur në këtë rast, kanë shkuar për ta nxjerrë trupin e Zotit Riggs, aligatori u është ulur edhe atyre. Ëh. Mm -hmm. Ka qenë agresiv ciljana ligatorë. Turi ta, tashë mbushur me aligator. Njëra nga ato suvenirin që mund të merrni në Florida nëse shkoni, do të shikoni se mos në Floridën e Veriut, janë mm -hmm. koka aligatorësh të balsamosur që i shesin kudo të vegjël të mdhënej. Un kam një till. Mm. A një herë kur kam qenë. Sa më të madhe ta blesh kokën e aligatorit, aq më shtrenjtë është. Me të sh, po ka më të vogël që janë më të lira. Po je je. Dhe ëm um, dhe është dashur që policia an ta ta vras aligatorin. Ta e utanizoi. Ëh. Mm -hmm. Dhe në në stomakun e tij janë gjetur mbetje të trupit të Matthew Rigens, të oh, cilat oh, shkonin oh, yeah. me me plagët që ai kishte marrë. Është yeah. mëngon në dhe një kocë kursehomën këmbë, ajo është gjetur në stomakun e këtij aligatori. Kështu që është e konfirmuar që e ka ngrënë. Jo, oh, jo, yeah, jo. Yeah. Ky shkoi ditë të shtëpit, pastaj vajdit fshihej tek Pellgu, tek Pellgu isha aligatori, aligatori e hëngri dhe kaq Ç'është. Ç'është historia. Kjo është, ba, kjo është historia. Prandaj njëri nga banorës që ka folur për mediat atje ka thënë e bëri në vendin e gabuar. Zgjodhi vendin e gabuar. Mm. Kurse teatri, siç më thoshte, thoshte është uh, drejtësi poetike. Nuk mund të shkosh atje vetë 2 vjeç nga njerëzit, ja ç'a ndodh. Po, gjithsesi, vetëm 22 vjeç, është për të ardhur keq. Ehm, um, kemi fituas ta anagramson për ditën e sotme. Uje këti pap ishte Dhe do të thot Pikë pyetja Pikë pyetja Pikë pyetja Ersilda E që fiton një orë nga primi muaqës Ersilda Ersilda Oh, bravo Ersilda Orë nga primi muaqës për ty Ersilda Të lumët Pikë pyetja Pikë pyetja Pikë pyetja Pikë pyetja Po, shumë mirë Ndërkohë që kemi edhe një numër të konfirmuar të urinimeve publike Kam përshqipin unë Jan 87 sipas gjopës që i është dërguar. Po. Dhe është ndriçimi 039 i mbaron numri fiton dy bileta për në sinema. 039 ndriçimi. Bravo. 039 ndriçimi. 87 është numri i urinimeve publike, siç është cituar në djopën e dërguar nga bashkia për Partinë Demokratike. Tani kemi zërin e përgjumur për ditën e sotme. Adi ka përzgjedhur një personazh ne duhet të zbulojmë se kush ai është bazuar në çfarë dëgjojmë dhe nuk do të jetë e kollajt sepse zëri ka ndryshuar, kështu që e dëgjojmë. Në përgjëstia, artisët kanë fest zhë ditë, në gëllishtë. Dhe në periuda festas, ne vijemi në dispozicion të atyre që festojnë. Mm -hmm. Dhe pikërisht unë dë ditë më përparë, njësa një mini turnë. Oke. Okay. Oj, oj, oj. I bjetë ketë bëj me kangën do shta? Mhm, mm më, mm -hmm. më, mm më. -hmm. E dëgjojmë edhe një herë. Është një artist, pra se thotë në përgjithësi artistët për kanë festujmon, por për, për vitin e ri vjen në dispozicion të atyre që festojnë, pra këndojnë kundrejt një çmimje sigurisht. Mm -hmm. E dëgjojmë edhe një herë. E dëgjojmë edhe një herë. Ja, përgjithësi artistët kanë fest çdo ditë, domosdoshmërisht. Në periudhën e festave janë lirë në dispozicion të atyre që festojnë. Dhe pikërisht un në duket më përpara me sa një mini turne një mini turne mua më duket pak <laughs> <laughs> si pir nga zëri që gaburati artistët artistët në përgjithësi kanë kanë fes gjithmonë prishëm mund të mos ישë sa që gabuar kush e di kthehem pas panklën e mëësit 069207222 nëse edini se kush është kë ju kthe ju ktheni përgjithësi mbas pak Hey, I want a day of things I never had Like the love that comes with love I worn being in pain and death but I survived I don't want it to get too much why slays you to talk to cry in you It's a good good night, oh the day when we school When we don't change anything on the ground can never cool No hope just lies you don't have to cry in your pillow cuz we are You took it off, but I'm still breathing You took it off, but I'm still breathing You took it off, but I'm still breathing I knew it was a single mistake that you could ever possibly made I took and I took and I took what you gave But you never noticed that I was in pain I knew what I wanted, I went home and got it Did all the things that you said that I wouldn't I told you that I would never be forgotten dhe më sinu lan në këtë moment e në krye në mëngjesit sicë që ndoi live në KLB FM në 104 kjo miq dashur ishte kënga e ditës dhe Elisa është fituese një lule nga Bota e Luleve. Bravo. Oh, Elisa. Mm, Elisa. Elisa të lung ke fituar një lule nga Bota e Luleve. Është në bulevardin Zogut i Par, dyqani i okay. luleve Bota e Luleve, që një janë atje lule në vazo apo lule në buqeta. Po, po, shumë shumë bukur. <laughs> Okej, okay, ollë ta ndojnë fitues tjetër për dënë në këto jo, momente jo, ja. Asë një, mm -mm. asë një për B Asë një për B Në kemi dënë Asë taj s'ke për në një prit për i sajdi tjetër Jo, nuk emi bërra komando një prit për i sajdi tjetër Po duat ja për fjallën i erit Na tregoj në njërën nga historites Abo do të digjosh, si ke qef Si të duash Okej, okay, jepi bra Atër një <tëm> një <tëm> njërë e e veçant do ta quajë hmm. anon ose dita e me fat e 23, ka qen pikërisht dia sepse ka qen duke peshuar në lubin e Danubit në Vjen, mm hm si çdo ditë tjetër sepse ai ka si profesion është peshkatar dhe përveç se ka pasion, e ka edhe si zanat. Por këtë herë në rjedhën e tij, në nuk, rjedhën e peshkatarit ka ndërm. Nuk karen, ka kapur pesh blendi, por, por? ka kapur plot 100.000 euro. <laughs> po, nuk e di se si uh, As njëri nuk e di, as policia nuk di të si As, nhoj, uh, dhe nobody ësht, knows po, Dhe nuk është se kam dodhur Ndë një denoncim për vjedhjet të mundshme Me gjithë ato, janë duke U marrë me këto pjesë se si kam përfunduar Njëshin mi euro pikërisht Në lumin e dënubit Por, mm -hmm -hmm. historia bëhet me interesante Pas i policia ka dekleruar shë në momenti që As kush nuk vjen dhe të dekleroj Shë i kanë humbur këto para A të rezotria shë i ka pëshkuar Njëshin mi euro do të jetë se do t'i mbaj. O, po. Është një gjë shumë interesante sepse nuk është se ti shkon për peshë dhe të marrësh pastaj 100.000 euro, nuk është se ndodh kjo çdo herë. Fishers kippers Mhm, mm mm -hmm. kush e gjën e mban? Bravo qof, mirë. Nuk llohet me dije emri i zotrisë, por bëhet me dije është historia. Sot në distancë kemi pyetur se cilat janë disa nga këngët që i vlerësoni si më të mirat e vitit 2015 dhe uh, show e le të di këtu disa nga komentet që keni mm -hmm. lëshuar në faqen tonë Facebook, facebook.com/akcionkrubimjesit dhe jo vetëm atje. Është uh, për shembull Blerta që shkruan Adel thot. Uh, Albani shkruan kënga e Aurela Ganches e ka pëlqyer. Drake Hottling Bling është zgjede a Jurgenit Pasaj a i thot nga këngët shqiptarën Për qenë Big Body Benzo Që unë nuk e gam dhjuar, të gjuar Me të në të rinëm Por me siguri që është shumë bukur Kosti thot Flori Mumajesi Me fjal të vogla Dhe Ed Sheeran Thinking Out Loud Aty aty Uh, a totu uh, dy. Ë Elsaidi shkruan How deep is your love, ndërsa Ermali ka shkruar Stine. Çifti simpatik, kënga më e mirë e vitit 2015. Uh. Po, është një këngë tjetër ta çaj ballin. Që nuk e di nëse e dëgjojtë. <laughs> big Buddy Benzo, thotë dhe <laughs> Renato. Ç'është kjo Big Buddy Benzo? Ashtu. Ti na shume mirë. Na lezo sot tjerë ajri. Atëre Ilda thot hello Adel, bukurë për mendimin tim. Themi Ervisiana që thot Luis Galifa dhe Charlie P's si you again, këng shumë e mirë edhe kjo. Mhm. Mm Erdi pastaj thot un vit për vit bën ndonjë klasifikim, thjesht për shefin tim dhe këtë vit thot uh, ja jap Adel me. Ja yeah, Big Buddy Bands apo shonda është që nga nga noisy. A, nga, nga noisy. noisy. Okej. Okay. Oh, oh. Na. Uh, <laughs> Yeah, yeah, yeah. Ooh. We got a big body benzo. We made no renzo. We made no renzo. We got a, We a big body benzo. benzo. jerox pagertena stambando ha pa li cos l'è te che verdi te andando te te big bodies mercedes benz nok ma pleo mami as bavi bleva vet nok qollò vai pasu po nok controso vanietti cuca che ni andar tashi cam na realtet ata che mjoe ke te dincia bona e ma si a ti che ga zero schèn de miliona Më në fundë, kanë kuptim qithë ato netët pa gjumë Tashja plejt një kejtë në fundë, tashju shokushon në fundë A të furin përkallu me nungë vësjeshi nga e ardhë një A të më dhojnë me kujtojnë Nun jo çakam me fort, jam i sigurt pranë këngës. Super. Po. Ah, thua bu. Super, super. Ne ndoshta sigurisht jetojmë në një planet paralel mollë, si mund mos ta dëgjosh këngën e vitit është. Nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë. Ai më, ai më i pëlqen është shumë origjinale. Është edhe teksti interesant. Po. Është për domodin se si të bësh, si të bësh një band pa ta lënë mamin dhe babin. Po, pra. Ka Si ta djesh rrugën vet, prarti është i zot i vetes. Sigurisht hap një biznes për një moment s'e shoh. Ah? Si HDA, la për të sa treguam. Merda, si kanali. Duke qendruar është ajo. Lori, tash thë 63 thot aty, Benci. Kështu që është ta ta ta ta si farfullisën 30. AMK etjera etjera etjera. Po flisin edhe tek Alban Dodushin Dark për për rinin edhe konsumin, se si rinia është bërdelë sepse gjithçka mendon është se si të këtë celularën e fundit si të ket mm -hmm. atletet e fundit mm -hmm. si të ket bencin e fundit e tjerë të dashur në të dashurona Ajojojo, ajo, ajo është plejeria, shtetë? Mosë nga tronë, mosë nga tronë. Se i dashur i fundit dhe pasaj vitesh, ishte ajo plaka në të kato vjeçare. Po ba, vë 25 vjeçare. Cikës që në vetë, a? A trego pak, si ishte kjo në kushe? A të rëgjë, dhe kushe? A të rëgjë, dhe kushe? A të rëgjë, dhe kushe? A të rëgjë, dhe kushe? Sa i kushe në fresko? Sa i kushe ti dashur i fundit, bë këto sa to Një gjë romantike tha në të vështirë. Kush e di ku ç'ndodhur kjo? kjo? Ah. S'më futa kërkosh, tash i vetëm thuaj nuk e di edhe vazhdo. Uh, nuk e di, nuk e di thjesht <laughs> okay. që pas një nate super Aha. me djalin. Plaka sa vjeç ishte? 91, ëh. 91 vjeç, ëh. Dhe kishte një të dashur 45 vjeçar. Po, po. Këmshion e vet. Sa i bunker edhe këp. Ase zbesoj se ka ndonjë problem? Jo, sigurisht. Dhe pastaj çfarë i kishte ndodhur? I pushoi zemra plakës. Më mm. vjen <laughs> mirë. Dujoj dot. Në portugalin, në portugalin. Faleminderit. Bravo. Po mirë, Antoni, a on portugali, on porto-roman, apo ndonjë? Ja, portugalin. Shikom, um, nuk jeton me plaqa gjuna. E kuptoj, po ishte ishte nga mosha, se tash i 91 vjeçë nuk është e thënë që ke vdekur nga i dashuri, domethënë nga nga dashuria. <laughs> nga emocionet e forta që kishte <laughs> marrë. Po, në dhomën e gjetur dhe shumë paisje mm. të tjera, hë, që e kanë ndihmuar plaqën deri në fund të jetës. Qar pa ish ish? Eh, po kështu Lodra, Lodra, Lodra një vera ndryshma Lodra, Lodra, thashtu Adela Ishen fërmzuar nga 15 jetë e grade Seriozisht e kamit O qar gjusha je, imanginon që më betesh më të bëhet ima të jeni Ajde te knonat Eksho, kom shihut 290 Qimi kekdo pantalonat gjona Tregojmi qik ato Etjera, etjera, etjera, mirë Faleminderit Gosan, faleminderit uh, Nonos, doktoras, edhe edhe ja, um, yeah, shuarëm edhe kuriozitetin e Big Buddy Benzos, çfarë ishte. Sa brapa jam. What it is, ja. Roma Bangkok se mund. Është kënga e vitit. Pa. Mendon ti? M'pëlqen. Po, më kanë ngritur adrenalinën. Oke, okay, ta kanë ngritur adrenalinën. <laughs> M'vjen mirë për këtë. Kur themin këngën e mëngjesit mi, dashur, kemi edhe një quiz me seri All I Want for Christmas is You. Kjo është nga Maraja Keri Tjeter mesaj Maraja Keri Maraja, Maraja Keri në këtë këngë thot Nuk dua as durata Nuk dua as atlete As bens Nuk dua, dua vetëm ty thot, ja dua All I want for Christmas <laughs> si, Ty e dhe portafollin të ndë Ishte një kod tjetër atërë Jak vështë Maraja Mirë së vini në klubin e mqesit, në klab FM në 100.4, edhe në ekranin e klab të vëz Mirë mqesit gjithve Yes, siri, falimin derit Doa që të bëjmë një që të vogël sot në klubin e mqesit Një kujtë të vogël me, me seri I cili do të jetë i një forme tjetër, i një forme ndryshe Bëm një shka dje, dhe bëjmë një shka sot Dhe jetë pak ndryshe sot Do t'rëgoj në për ata që janë në ekran, do t'rëgoj një foto. Pam. Dhe në foto është një vend në Shqipëri. Mm. Pyetja për ju është, cili është ky vend? Kyj vendi, si fillim, nëse e jeni dot vetëm nga fotoja. Pastaj, për ata që janë në radio dhe thonë, ah, nuk shohim foton, sigurisht <laughs> që kemi menduar edhe për këtë. Mm -hmm. Un do t'ju Le Zoe disa dhëna rreth këtij qytetit. Dakor, nën emrin e tij. Po, por jo emrin e ti, dhe pa. ju duhet m'japni emrin e tij. Dakor. Ky qytet në qendër të Shqipërisë ndodhet afërsisht 49 km larg Durrësit dhe 80 km larg Tiranës. Në këtë qytet ka shumë mundësi zhvillimi, të jetës ekonomike dhe aq sa sociale, duke qenë në një uhthkryq dhe një ur listë për të gjithë qytetet e Shqipërisë është e nevojshme që vetë banorët e këtij qyteti të impenjohen dhe të organizojnë projekte të ndryshme në ndihmë të ngjalljes së jetës sociale të qytetit. Jemi të bindur që rinia e këtij qyteti, këto po i lexoj nga Wikipedia, mm -hmm. ka kapacitete të mjaftueshme për të qenë kompetente në organizimin e jetës shoqërore. Qyteti ka lumin më të rëndësishëm në shtetin e Shqipërisë, i cili është lumi Pika, pika, pika, mm -hmm. afërsisht 2 kilometra largë qendrës e qytetit Një tjetër veçori është se rruga e gnatja që në kone i liris mm -hmm. kalon të atje pran Qytetit ka afërsisht 12 mi banor dhe njën nga shkollat më të rëndësishme në Balkan Shkollën në nënveçare pika, pika, pika mm -hmm. Në këtë qytet janë gjithër monumentet rëndësishme historike e tjerë, e tjerë Në këtë qytet ka kaluar Ismail Qemali për të shpallur pavarësinë e Shqipërisë në vitin 1912. Pyetja është për cilin qytet jam duke folur? 0-6-19-20-7222 Dërgoni mesaj dhe tuaja 0-6-19-20-7222 0-6-19-20-7222 Vritën i mundin për këtë The Blues Brothers Everybody needs some body love Vështilu i kësaj kënge Ora është tete 21 minuta e ca Në klubin e mëgjesit E, hey, juve që në të gjonin Datën 24-25 Kemi maratonën Kështë që të regoni bujarin Edhe këtë vitë për fmiët E pa privilegjuar të Shqipëris 24-25 maratona Bringati durata tuaja Ti që Çerrat e veçël që duhet të gëzojnë për fund vit. Kthejmë pas pak. Personalities The best music The funniest shows This is Club FM <laughs> Hello, hello Mirë më gjësë të gjëva Mirë më gjësë të gjëva Mirë më gjësë blendi Tërë, do në të duajmë më sharadje? Përse jo, ne kemi gati një fjallë Ne kemi gati një fjallë Jo, ne kemi shumë fjallë Po vetëm një duhet. Mhm. Mm Mos pak kam një lajm shumë interesant. I bukur. Ë, uh, po, arrestohet njëri, ë, uh, sepse i ka vjedhur mamit vetë supën. Eh? Ë? Jo. <laughs> po. Po. Wow. Prit të di, është sup shumë e mirë, sup meksikane me qira fjala se si kuzhinë, por por mbas pak në kryeën e mëqesit. Mm -hmm. Ade, gati? Gati. Le të luajmë sharadin e miqdashur. Në fillim, ditem kundër vajzave, ne do të gjejmë fialën që Olta dhe Jeri kanë rënë dakord të fshehin pranë nesh. Mhm. Mm Sharadio. Loja i që vendos ditem kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Ade, goca pa të mos u zgjatur shumë, dua ti pyes. Jeri, mm -hmm. a është fiala juaj një send? Jo. Po asienu me një sendë, sendë er sendë. Është zgjedhja jone mora. Po gjithmonë kujoj me këto. Jepi ati. Dashin pjesë e trupit njeriu. Jo, jep pjesë e trupit të njeriu. Jo pjesë e trupit. Jo pjesë e trupit. Është pjesë e karakterit njerëzor. Po. Pjesë e mamë karakterit. Nuk thosha e karakterit. Është në qiell? Në qiell, jo. Jo. Apo në tokë? Në tokë. Është midis njerëzve. Në tokë pra jep. Në tokë. Është në qielli, është një sjellje. Jo si në veprim. Ëh. Mm -mm. Ja. Silvia jo veprim, jo pjesë e karakterit, jo është në tokë dhe është mes njerëzve. Ëh. Mm -hmm. Dhe nuk Sfërkini është se. Ushqim. Jo. Ja. Jo. Ja. Art, fenomen. Ja. Ushqim shpirtëror do thotë. Ushqim shpirtëror. Ne ndijm shumë të mbar. Bravo. Ka të bëjë me artin e njerit. Okej. Okay. Jo, jo. Ja. Tanim është na art ka të tillë, por edhe na art ka të tillë. Ëh. Mm -hmm. Është ushqim shpirtëror. Po. Si çfarë i bie jet? M. M. Jo moral. Jo, jo, jo. Jo. Na fillonë më? Jo, jo. Okej. Po të fillonë më më dish ata. Dë. Po dë fillon. Dë, dë. Çfarë simbolizohet me zemër? Bravo. Çi e jetë një? Me shpirt. Mhm. E shikon që është e thjeshtë. Bravo juve, po ç'ne? Apo. No, dërezë për kocka. Juimën. Ti qesh më vlori. Vdes për këtë. Ëh, vdes për këtë. Ku është roza? Pra është një ndjenjë, është një ndjenjë, pra është një ndjenjë. Është ndjenja e D-s. Ndjenja më e bukur në botë. Ndjenja më e bukur në botë, por kur thashë është në qiell. Ëh. Ju po ta kishit lexuar në Bibël, thuhet Zoti është. Po, ke drejt. Po, sikapo thoshë në qiell, do komplikojë më shumë, kështu që. Jo, sikemi, ne e njohim ato po të shohim mendja sepse e di se çfarë është po um, po ne mos ta dië nëse do të më dië, është do komplikoj pastaj. Do komplikoj po. <laughs> në fakt në lidhje me këtë, njerëzit don njërën <laughs> në Facebook vën atë atë gjendjen it's complicated. Uh -huh, po, sepse sidhin gjërat e ëh. Po gjërat e ksa janë, kështu uh, shkojnë ndonjëherë kundra gjërave të mendjes e tjerë e tjerë e tjerë. Shum, ka shumë. Ka shumë nga kto. Mirë, faleminderit uh, Çupani. Atë le të merremi pak me këtë me këtë qytetin. Miq dashur, kishim mm -hmm. kemi për një një lojë të vogël sot dhe kemi pyet, kam lexuar mbi një qytet i cili ndodhet në qendër të Shqipërisë, rreth 49 km nga Durrësi, rreth 80 km nga Tirana, dhe që thuhet se është 2 km larg qendra prej uh, një lumi, mm -hmm. lumi është Shkumbini, po e zbuloi tani. Dakor. Dhe rruga Agnatia kalonte jo larg që andej dhe qyteti ka rreth 10000 pak më shumë se 10000 banor. banor. Oh, po për... e fjal për Rogozinën. Bravo. Sakt. Kam pasur shumë mesazhe që më thon Elbasani, Berat, i Kavaja. Ëh çuna goca, un jam në fakt se të tregojemi kështu. Un jam duke lexuar pikërisht këtë faqeën këtu. Bra Rogo rogozina, bra rogozina. Un thash është nga Wikipedia, enciklopedia e lirë dhe jam duke lezuar mbi Rogo Gina. Ja u gjeni edhe në hartë. Ai ka okay. jetuar në Gjena e parë, fiton okay. dy bileta për në Cineplex 228 i mbaron numri. Mirë, do ta provojmë edhe një herë këto? Mhm. Mm Okej. Okay. Minçut e tjetër. Po, minçut e tjetër. Ndërkohë në lidhje me Zori Nolta, nuk e di e kanë gjetur apo jo. Do duhet ta përsërisim edhe një herë lutam. Jo, oh, e dëgjojmë zërin. Okej. Okej. Okay. Okay. La për yse artistët kanë festë çdo ditë do vërtet. Në la periudha festash ne vlimi dispoziciont atyre që festojnë. Dhe pikrisht unë de dit më përpara nisë një mini turne. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Një mini turne. Mm -hmm, mm -hmm, Dhe ju them që nuk është si drit Beleri. Jo, jo, jo. jo. jo. Vese nuk jo. e kam thënë. Mhm. Mm Nuk e si drejtë jo. Mhm. Mm Mund të arush ndim aty? Mhm. Mm un po mos e dia nuk do ta kisha gjetur asnjëherë, them drejtën. Çfar? Po Tha. mos e kishte thonë aty ndim, vetëm tregon se kush ishte, un nuk do e gjeja. Okej. Okay. Shi muzikant. Duhet shumë i vështirë. Ësht muzikant edhe këngëtar, i ka gjë të dyja? Mhm. Mm un kam bindjen që është i përket pak edhe brezit të vjetër, edhe, edhe brezit deri edhe pas 90-s. Si më thënë krijimtaria të shtrihet edhe para 90-s edhe pas në në dhjetës. Mm -hmm. Oke, okay. 06-19-20-7-12-2-2 dërgonë me sashtë gjithuaja. Oke, okay, lepë lecëm bëjë një tjetër qytet shqiptarë. Mm -hmm. Undi e për pak informacion një qda shumë bëjë të qytetet, shojmë nëse ju, ja dilin të asbulonin se për këbëjt fjallë. Kjo është kjo qytet, pra, ndodhet në një krahin geo-etnologike që shtrit në piesën Të Shqipëris <të> <të> Gjatë krautë majtë të drinit Që nga ura e vezirit e fusha e duka gjinit në lindje Deri në afërsi të grygderdjes gomsiqes në përëndim Nga jugu e ndajnë me mirditën kreshtat malore Maja e runës, thira Maja e roshit, bjeshkët e ronës nuk e them të lumin se ë, është emri i skuadrës së qytetit mm -hmm. në futboll, kështu që, pajlë. Histografia nuk e për, nuk përmend vetëm rreshjet sepse ka shumë pasuri ujore, por edhe dy basena ë, që kanë masë dhe kapacitete shumë të lartë. Pastaj, në historinë në lashtësi këtë qytet përfshihej brenda Trevës Veriore të Fisit Ilir të virusit i njohur si shkrirës e përpunues metalesh zhvillimi ekonomik gjatë antikitetit të Mesjetës i ka dhënë shkallazh zhvillimit të jetës qytetare në qytet dhe qytëzat si Ant Picarja, Shqeli, Dalmacea, Grallisti, Iballa etj etj. Në shekullin e 6 deri në shekullin e 8 u bë i njohur si kultura e Komaniç Në Delmatz, një kulturë materiale qytetare arbnore mesjetare dhe një ekonomi e zhvilluar zejtare vendase, me njëdis bashkësi e fshatarësh aktiv. Tash po <gjënë> <gjënë> okay, e hap për momentin. Nëse a dini ç'i gjeni? Okej, ti e di se ku është? Ja, jo, mund të kemi një ide, por në Është në... qytet, uh, është qyteti i vogël, por i bukur. <gjënë> I vogël, por i bukur. Ok, le të shojmë se ja ditëni. Tani është koha fikse për të bërë edhe për ditën e sotme të mërzdhanshur, lidhjen e shkurtër këtu në klubin e mëqesës. Dje në lidhjen e shkurtër kishim Vasco Rossi me Siamo Soli. Chelsea Soli është simboli që hap pentagramin, por në fakt ka dhe Chelsea Bassi. Bassi në anglisht i thon Base, ndërsa në vitet 90 grupi me Imma Sudes quaj Ace of Base. Ace of Base condoning all the two ones që në Tiran përkthej Olaçi Boys. Laçi është përzierja e Çi Mendos Widerers që në industrisë të rre përdorat për të ngjitur tullat. Tullt quhet një kok pa flok. Flokut në italisht i thuhet capelli. Ana ndaj capelli rossi ishte një film vizatimor dhe këngë e një ore fëmirison. Një tjetër film se ky Te hajdi që e donte me gjyshin mjekër bardh në malet e Zvicrës. Do ta bëjm Shqipërinë si Zvicra. Ishte diçka që 25 vjet më parë ishte shumë më besueshme se sot. Sot është data 9 e muajit dhjetor. Dhjetori një ndryshë si muaji i festave. Festë të madhe ka sot Shqipëria, është një numër me këngë dhe valle, janë ansamblit të këngëve dhe valleve. Vallja troponese tundi këtë vit në Toronto, gjatë ndënieshje e basketbollit. Ekipi i basketbollit në Toronto quhet The Raptors, që janë një specie dinozaurësh. Dinozaurët u zhdukon rreth 65 milion vjet më parë pas një katastrofe në tok ka është planeti i tretë më pranë diellit pas mërkurit dhe Venusit. Venusi është një markë sapuni, sapuni i markës sapunit, ndërsa sapunit i kurshëm ishte zakonisht i Rogozhinës. Rogozhina është një qytet me pak më shumë se 10,000 banorë. Në anglisht i thuhet 10,000, 10 thousand. 10 Donjësa 10,000 meniax janë lidhja e shkurtër për sot dhe do të këndojnë because the night Throw me close and try and understand Desire is hunger, is the fire I breathe Love is a banquet on which we feel Come on Watch out. The depth of Hula Groove moves the two, then hoop. We're going through two, one is a hoop. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. DJ Sons was on a roll. I've been told he can't be sold. He's not vicious or malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. got to tell you won't on on the life folk to the life folk like making it doing a special out a show we like out a high like a hendrix lead music makes motion moves like amazing all the sound the artist especially all yeah. no of the rhythm where well, i want to come up flowing along with electric guys it dip to the dad baby you'll realize yeah. baby you'll see the fuckers out of me baby you'll see that rhythm is a keeper Ready ready can't clean pretty pretty start bonus when i hear funky blue play pop party follow her to you they just sing about the singing the love is Hello, hello. Mirë se vini në klubin e Mqesesit. Ora tani 9:07, minuta 98 po shkon. Un jam bleni këtu bashk me Jerin. Mirëmëngjesi gjithve, mirëmëngjesi Jerin. Bashk me Mjëmjës. Adin. Mirëmëngjesi. Kemi Elton këtu me ne. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Uh -huh. Kemi gjithashtu Lorin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. James Bay na thon është kënga e preferuar për vitin 2015, është Marsilda që na shkruan. James mm. Bay me Hold Back The River. Dhe ju sot kisha për uh, vitin 2015. Kemë pyetur po, cilat janë këngët e 2015-s që ju kanë pëlqyer më shumë. Mu a thënë drejtam pëlqen Shumësia, duke qenë se kanë zgjer disa këngë për mm. vitin 2015, nuk di se këndë zgjedh prej tyre. Elastic Heart ishte, ishte shumë shumë më bukur. Mm. Po, e bukur. Po live shumë e bukur, Big Girl Cry. Big Girls Cry, po edhe ajo është e mirë, po. Mm. Kanë të bukur nga Sia. Nuk e dini nëse Olta ka ndonjë preferuar për uh, Për vitin 2015 kemoj. Po të thash për të thash. Roma, Roma Bangkok. Bangkok. Roma Bangkok, po ç'ne? Mund na asho po. ë Këto i gjen Rom <laughs> Bangkok më <laughs> të... <laughs> të... <laughs> shumë Bangkok po. Po ra. Tetmi ndales në Rom kështu se s'ka linjë direkte. Tirana Bangkok i bie nga Roma. <laughs> Ok, mirë, shumë mirë. I'm thinking out loud. Do të konsideroja apo e thoshja Drake me Hotling Bling është një nga këngët që kanë pëlqyer për vitin 2015. The Weeknd ka pasur mm -hmm. ka pasur shumë pëlqyes. Ndërkohë, kemi bërë një pyetje në lidhje me unë ju lexova disa informacione në lidhje me një qytet në Shqipëri. Ëm mm -hmm. dhe na thon se qyteti për cilin un po flisja që ndodhet në pjesën qendrore të Shqipërisë veriore është Puka. Puka. Bravo. Ka stan Elda e, e Asalt, para fiton dy bileta për Nasin e Plex. 4800 banor në Puk, lumi që është pranë atij quhet Tërbuni, ja edhe një foto nga shumë bukur. Uh, Liçenet e Pukës atje pëlqen ëh. Eh. Super. Po. Natyrë e jashtëzakonshme. Shumë e bukur. Është, është bukur Puka. Mm. Puka ka histori të jashtëzakonshme. Puka ka qenë një qendër shumë e madhe e më rëndësishme në të kaluarën. Ëh. Mm -hmm eh thoshin që ka pasur pasuri minerare etj etj etj dhe në në doshrimet e vjetra mbi pukun thuajë që aq të pasur ishin puksa që murgj katolik banin uh, kryqe të mdhënj me gur të çmuar hmm. uh, dikur dikur bën fjalë për për shekuj më parë. Kështu uh, që për shkak të kësaj interesante bërezojem këtu ka folur edhe edhe për rëndsinë uh, e kanunit pastaj Mm -hmm. kanonin Lek Dukagjinin te gjitha ato qerat etj. Mir, ëm, um, bëjmë një pyetje tjetër nga ndonjë qytet tjetër i Shqipërisë. A jeni Dekor. jeni pr apo jeni jam veta. Je pr, je si e ti? Olda. Olda. Mir, mir jam. Pr. Okay. <laughs> Atëre, le të provojmë për një tjetër qytet miqdashur. Është një tjetër qytet shqiptar dhe ju lexoj pak histori nga ky qytet. E le të shohim nëse ja dini ta zbuloni se mm -hmm. për kë bëhet fjali. Mm -hmm. Për të parë emri i këtij qyteti përmendet në shekullin e 9 në një dokument kishtar të vitit 879 i redaktuar nga peshkopi i krahinës në përmbajtje të cilit citohet në latinisht edhe emri i qytetit që ishte nuk po e them tani. Emri mendohet se të ketë origjinë nga fjala që ka të bëjë me një burim uji, sepse në këtë qytet ka shumë burime të thella. Mm -hmm. Banorët E tyre i thrisin këta burime me këta emër dhe prej emri të burime me pasaj ju vu emri edhe qytetit. Për ekonomin të uetës është një qender e rëndësishme turistike në Shqipëria përveç kësaj, atje zhvillohen edhe aktivitete industriale për të përmendër përshomë dhe janë në industriak putzve në cilin punsoan shumë gra dhe vajza dhe uh, nga komunat, jo vetë nga qytetit, por edhe nga komunat për red, gjithashtu në këtë Qyteti është aktive dhe industria e nxjerrjes dhe përpunimit të gurit gëlqeror. Mhm. Mm Okej? Okay? Në rregull. Në rregull. Mm -hmm. Pra industria që puhaz, industri ehm nxjerrjes e përpunimit të gurit gëlqeror dhe emri i qytetit vjen nga burime të thella sep. ujore, mm -hmm. sepse kishte të tilla. Daccord. 0-6-19-20-7-12-22 Dërgonë mesajt uaja Ta një gjëjmë Supergirl në klubin e mqesit është Ana në klab që e këndon Ora është 9 e 12 minuta ju jeni Me Klab FM is your station Club FM 100.4 Hello, hello Mirë të këni ardhur në krybin e mqesitora Arsë të një nënte 7.10 minuta, goza uh, Zër i përgjumur mm. për ditë nësot me I përkiste një Kantautori mm -hmm. Dhe Ollë të më thosë se e kanë zbuluar Se po kush është po Gjergj Leka është po. Bravo Fajtori është Gjergj Leka E dëgjojmë Tiri rip Tiri rip Në më të gjësi artistët kanë fesë zë ditë në valishtë <laughs> dhe në periudha festash ne vihemi në dispozicion të atyre që festojnë. Dhe pikërisht un dyt dit më përpara nisa një mini turne. Okej, okay, një mini turne është ide. Kush e ka gjetur? Nga bari në bar. Kërceti 575 i mbaron numrin fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Gerge. Super faleminderit, Goca, ne jemi gati për Shardion në e kthimit nëse doni. Kjo është loja më i dashur kur unë dhe anti fshehim një fjalë, ë uh, duhet që Goca ta gjendë tani. Fjala e tyre ishte dashuri. Tam. Dashuri. Kush e ka gjetur, Alta? Etvini 257 i mbaron numrin fiton 2 bileta për në pistën e patinazhit tek Tirana Ring. Super. Të të, bravo. Etvini e dy bileta për në pistën e patinazhit. Si një pinguin i vërtet. Ja një nga pinguinët, dege po e shihmë. Parësishme... Pa. Okej, okay, bravo, mirë. Atëherë, fjala ju, juaj është send. Po, mundesh send. Po. Send i madh apo i vogël? Mesatar, do thosha. Hmm. Mund ta mbash vetë një send të tillë? Pra mund ta ngresh? Mund ta ngresh. Mund ta mbash. Okej. Okay. A kemi në studio? Jo. Ja. Jo. Ja. Në shtëpi? E ndoshta ai kanë disa. Kemi patur. Sa? Kemi patur dikur. Ah, un kam patur të shkuarën. Në të shkuarën shkuar kam patur. Sot vështirë që mund të djesh nëpër shtëpi, vetëm. Ti a dike? Jo, nuk kam. Nuk më mendoj që ndonjëri nga ne e ka në ja. hmm. hmm. shtëpi. Jo. Hmm, ndoshta. Ba, ndoshta ja. Përdorej në kuzhinë si self? Dikur? I... Në të gjithë shtëpinë mund ta përdorash. Në të gjithë shtëpinë mund ta përdorash. Është lëvizshëm si self. Po, është po, po. lëvizshëm me rrota. Jo, ja. pa rrota. Pa rrota. Atëngrihet pra. Ah po. Ardoma. Është për ngrohi? Po. Fillon me k. Ja. R r re re. Bravo, bravo, Olta. Bravo. Këpatur ti Olta. Këpatur sigurisht. Këpatur. Tani s'ke. Të gjithë kemi të kapur. Po prandaj po them. Po prandaj. Mirë, luajet kollaj. Na doji, na doji. E vështirë ishte në versionin tjetër. E jo, po mendonte, ha ti po mendonte për rezistencë reflektori, po. Hmm. Ah, kam si që rezistencë, mund të mund të ishte përdorur edhe për gjëra të tjera. Eshtë, është deja kanë kanë fikë ishte shumë e vështirë. Do na kishit komplikuar këtë situatë. Tani, çfarë na kanë thënë për për qytetin Olta? Na kanë thënë Kruja Oblendi. Bravo. Është saktë Olta, që vjen nga fjala Kroi, miq dashur. Kruj, Kruja thuaj kishte shumë burime dhe nga fjala a Krujë vjen te emri i Krujës, po mm -hmm. thamë pasaj që është edhe qendër uh, e një turistike kjo, mm -hmm. dimëm se njerzit shkojnë, shikojnë uh, kalan e tjerë. Edhe atje e bën kputç dhe nxirret gëlqere, prandaj edhe mm -hmm. uh, Kruja është shoqëruar nga një katastrofë mjedisore mm -hmm. ku e kanë ngrënë uh, malin, e uh, kanë bërë gëlqere. Dopia Dopia mm -hmm. kanë thënë. Mm. Neta fiton dy bileta për kineman 5 dhe 7D tek Tirana Ring Center 066 i para. Bravo Neta. Do provojmë me një a tjetër qytet e mm -hmm. Shqipërisë në antikitet për shembull kjo zonë njihet me emrin Trifilia dhe pjesë që pjesë e rajonit Melotid sipas rrënjës që i qytet ka marrë të emër uh, nga heroj kohëve të lashta i cili mm -hmm. quhej Itil mm -hmm. uh, i cili për të mostruar ngjall në duart e armiqve u holld nga një shkëmb mm -hmm. po O nga një shkam pranë mm. qytetit Karakteristika e qytetit janë rritja të rëndafilave në lulishte Dhe në borre të shpive të vjetra Ndaj dhe qytetit një ndryshe si qyteti i të rëndafilave <laughs> Qyteti u kryua si një qender administrative në shekullin e 15 dhe të 16 Cituar kjo nga të dhëna historike turke Si dhe nga një, lo ishte një lokalitet i pasur me tregje Tyqane, mm -hmm. magazina dhe bujtina Kështu që kjo zonë ishe një qender e lulzuar Komercialet dhe në atë historike Otomanit viteve 1431 dhe 32 Referojnë se në qytet kishte 22 shtëpi Ndërko që në shekullin e 16 Kishte 136 shtëpi Në vite 1938 Kjë qytet kishte rre 3.000 banor Dhe 104 fshatra në zonat të ndara Gjatë luftës të dytë botrore është diegur dhe përmbytur 4 her Duke e shëndruar kështu qytetin disa her Oke, ka shpër e ja 0692070222 dërgoj mesazhet tuaja. Për cilin qytet bëhet fjalë? Është në Shqipëri. Mm -hmm. Dëgjojmë tani nga James Baker, who is if you ever want to be in love. Ora është pothuajse 9:23. Mëjesit ju jeni me klubin e mëjesit në valet e Club of Fame. and life Surrounded us in memories We were close Never close enough Where are we now? As if it's torn Mërë um, mëgjesi, mërë se këni ardhë në kërvinë mëgjesit, po që koja pak uh, bëhen uh, më të vështira hyrjet në shtetët bashkuarët Amerikës si pas uh, lajmeve që vinë nga këj vend, janë 38 vendet botës cilat mund të stojnë në shtetët mm. bashkuarët paviz. Gjë, ku shumë të? Por, uh, janë 38. Por shumë lë Italia, Belgika, Belgika Franca, franca a, a, Gjermania, a, Angria, mm -hmm. tjere tjere, Polonia, në që ose do. Mm -hmm. um, Këshu që um, djeje kanë votuar në... Kongresi Amerikan 2407 me 19 pro shtrëngimit të regjimit të udhtimeve nga këto vende për në Shtetbashkuarat e Amerikës. Nëse më mm. parë për shembull një italian apo spanjolla apo anglez mund të thonte lirshëm drejt Shtetbashkuarve të lirshmë, e, Amerikës, tani ka këtë shtrëngime. Për shembull duhet që njerëzit që udhtojnë nga këto vende tan të mos kanë qenë në Siri apo Irak në pesë vitet e fundit. Mm. Në rast se kanë qenë në Siri apo Irak. Atëherë nuk do ti, këta duhet i nënshtroni ose jo, lejon, por duhet i nënshtroni një kontrolli më të imët. Okej. Okay. Se kush janë, çfarë kanë bërë atje etj mm. etj. Është kërkuar nga këto vende që të ëh uh, ja, sepse mendoj se janë rreth 5000 individ që kanë qenë pesë vitet e fundit në Siri dhe Irak kan kaluar kohë atje, mm -hmm. por që janë me pasaporta nga ato 38 vende që u thënë lirshëm për Shtetin e Bashkuar. Gjithashtu është kërkuar për shkakun që këto vende kanë pasaporta bio metrike, elektronika apo e-passports, quhen ndryshe këto në Amerikë, që kanë edhe këtë informacionin biometrik të qytetarëve ndryshëm. Ëm, mm -hmm. um, kështu që janë 20 milionë uh, turist që shkojnë në Amerikë çdo vit nga ato 38 vende ve anëkandani më ndonjëse midis këtyre mund të ketë potencialisht ë uh, terrorist, terrorist apo mm, apo njerëz që kanë lidhje me me terrorizmin apo shtetin islamik apo gjëra të uh, kësaj natyre. Mm. Që më thotë mua se në rast se do të shtrëngohet kontrolli për uh, dhënien e vizave mm. apo për udhëtimin e njerëzve që s'kishin nevojë për viza, do të shtrëngohet gjithashtu edhe për njerëz që kan visa tani si ne si uh, si shqiptar por Amerika duke marr hapa mm -hmm. në drejtimin e e një kontrolli më të fortë në lidhje me kush hyn e kush del nga shteti i bashkuar të amerikanëve në formën mm -hmm. e vizitorit në formën e turistit. Pse këta mund të tutojmë për shembull 3 muaj, 90 ditësh ajo që të lejohet mm -hmm. shkon pa pasur nevojë për asgjë shkon rrin uh, në Amerik 90 ditë apo më pak dhe nuk e nevojë fare të paraqitesh në një ambasadë dhe shkon. Kjo do të fillojë të shtrëngohet mm -hmm. pak e nga pak. Kështu, është The, the Weeknd tani can't feel my face unë përmenda si një nga këngët që më ka pëlqyer në vitin në... e mëshëm të bukur. Po, ka pasur mm -hmm. sukses. E vitit 2015 ju pyesim sot cilat kanë qenë këngët që kanë pëlqyer më shumë këtë vit. Na shkruani 069 20 70 222 22, ja ku është The Weeknd the, the worst is yet to come but at least we'll both be beautiful and stay forever young this i know this i know she told me don't worry So me don't worry. Should be the death of me at least will put me now It should always get the best of me the worst is yet to come All the misery will be 9.32 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab TV, sot është në kam lëmë me... djetëtar, ne ju rëmjë ditë sa më të bukur dhe të, të mbarë. <laughs> Pësa është tu tukem? Ja, ja. A pra. Ja, jo, <laughs> ajo, qëne, ti. Ajo, shi si da. Pa. Bas pak. Pa e mdryshëm këtë gjatë. <laughs> ti, Bjonde, ajo Brune. Unë me flok shkurta, ajo me flok gjatë. Ajo, me radhe, me radhe, e me rrëzë, me rrëzë, me rrëzë, me rrëzë <laughs> U ndajmë fidores për dë. Bjande brune, bjande brune. Kto është dilema ti? Dilema. Po ashtu. Po do njërin. Mhm. Po më thuaj. Nëse kishin brune, këshuçi. Po. Urdjana më ka thën reflektor. Për shartin. Reflektori është saktë, bravo Ariana. Biletat për Teatrin Kombëtar shfaqet Dhe dashurime çdo kusht. Dashurime çdo kusht, mi dashur. Dashurime çdo kusht në Teatrin Kombëtar këtu në Kryqëtet. Kemi dhe informacionin mi dashurime çdo kusht me qira fjala? Jeri dit gjitha. Ëh, jam ieri apo skeve. Po, në kam, kam aktorët që luajn. Atë janë Muça. Adelina Muçami, Ervin Aftir, Doko, pa? Ariola Basho, Enkel Gurakuqi. Ëh. Mm -hmm. Ndërkohë që regjia është Antja Xunga, skenografi është Genc Shkodrani. Ëh. Mm -hmm. Bie mm -hmm. si premim tirangë trupa e teatrit të Durrësit Aleksander Moisiu pranë. Një trekëndësh dashurie. Një avokate e suksesshme ku merr vesh Uh, Kër mërëvesh se buri saj do t'a lërë për një vajzë më të rejve ndo s'tan baj peng Deri sa a i të ndëroj me mëndje ah, Kjo është dashuria me qdo kusht Një pjesë mi më rëdhënjë në të qiftë mbi dashurin, mbi urejtjen, mbi bukurin Vështisht si të sakrificat që më artesa kërkon Mbi kohrat moderne Një dialog realist në qdojmë të si eh, Dashuri me qdo kusht <laughs> Dua të sho Edhe unë dua të sho Dua të njën uh, Adelina Ervini, Ariola dhe Enkeli që luajnë, mm -hmm. 4 veda. Mm -hmm. Me të hadrin komtarme i shdashur, e kjenin datën 10, kjo është nesër, 11, 12, 13. Ora është 19, pa. Po. Mm -hmm. Datën 10, 11, 12, 13, ora mm -hmm. 19, që që dashuri me gjdo kushtë, ishtë dhe fjale jua i sotë. Dashuri, dashuri. Për Më përqen këto komeditë këshu? Mm -hmm. Shko në relaxo, është pak, jo të ngarkohërsh me... A kemë së shënuar njëherë njeriu do vetëm një një gjë argëtuese, një që pak më të lehtë kështu. Që të haroj disa gjëra të tjera. Mund të haroj disa gjëra, plus është çe, porse më kur kur shikon që dikaj mban gruaja peng. Që aty është, po është. Mu kemu kujtoj edhe një film amerikan, ëh. Është edhe një film. Filma mund të bësh se këto gjëra të tjera është. Po, në bazë të kësaj. A vërtet? Mhm. Në bazë të kësaj është bërë filmin në Amerikë? Po, domethënë në bazë dramës. Në bazë dramës, kuptohet. Në bazë të kësaj drame. Pse është e huaj? Fani, por është, ëh, po, është ja, ja, ja, Adrian Shelley, rregjisor. Mm -hmm. Por është, është drama apo është komedi? komedi? Komedi. Është komedi? Pa. A ti ke fjalën në bazë të kësaj pjese? Në bazë të dramës është bërë. Unë them është komedi, ai më thotë në bazë të dramës. Është dramë? Dramë ne i themi ku është dialogut, ju është në si. Po, ëh, si. nuk është pjese, është. Ai është artist. Duhet të jetë artist pra. Ai i thotë. I thotë pjese di un, bonese, po. Mund të shojmë edhe pjesë, nuk ka. Po kush është regjisori këtu? Që regjizori këtu është Lori, të... Lori, Lori regjizori. Andja yeah. Xunga është regjizori i kësaj. Da shurim me çdo kusht. Regjizori këtu është Lori, sigurisht, sigurisht. Ne nuk diskutojmë. Në basë dramës, është një komedi. <laughs> <laughs> edhe pak se na bën dy pastaj në klub. Shumë mirë. Ta ta ta ta. Okej. Ah, do të shkojmë tek në një këngë apo do të vazhdojmë. Shiko, le të le të pyyesim. A dëgjojmë hello nga Adelson? Jo, jo. Le të themi që Përmeti e ka kërkuar shumë. Citati i fundit Alberti fiton dy bileta për Nasinë e Flet. Përmeti merr emrin nga Premti, nga Shën Premti që këngësh hedhur heroi nga guri i mal, nga shkëmbi që un përmend atje dhe kush ka qenë Përmeti dhe di që ka një një gojja gur. Adevëpara, shumë bukur shumë po. Bukur. E, dhe, qyteti, qyteti i mirë, që njeh edhe për tolerancë fetare, thuhet, thuhet më tej për të. Po kam një qytet tjetër. Uh -huh. Për shembull, ky është një nga qytetet jugore të Shqipërisë, i cili në veri kufizohet me Gjirokastrën, me malin e gjerë i quajtur ndryshe si mali i Sopotit. Uh -huh. Pastaj në jug shtrihen fushgropa, që mban emrin e qytetit dhe uh, aty përfshihet edhe fusha e Vurgut. Kan fushën e Bajkait dhe fushën e Vrinis. Në, oh. kemi fusha e Vrinis, fusha e Baikait, e fusha e Vurgut. Në veri qyteti kufizohet me Lefter Horin dhe Kakodhiqin. Jo oh, oh, se që haritun. Jo se që haritun Kakodhiq e ke kaluar. Ai thon se një okay. i tepër në veri. Por edhe më shumë mik të shujë atë është një qytet i bokal midhdan shon në, në jug të Shqipërisë. Tot që kanë shumë pakicë as i Romët, ëh, uh, shumë personalitete janë larguar nga qyteti mm -hmm. për të shkuar drejt vendeve me më shumë të ardhurë ekonomike. Emigrimet ndodhin më shumë drejt kryeqytetit, aty ku afrohet dhe më shumë mundësi ekonomike, por në vitet në vazhdim do të shohim se në këtë qytet do të mbijetojë vetëm mosha e tretë. Po dikush i ka shuarë këtu. Mhm. Mm Familjet e qytetit uh, janë Abazi, Agoridi, Ballaci, Bazaiti, Beqira, i Berberi, Birko Boco Ibrahimi Buli. Okej. Okay? Mm -hmm. Është shum, shum shumë, është shumë këtu. Shumë. Po, gjatë pushtimit Osman, për shembull, ë uh, urdh përshkruesi Çelebi. Faleminderit. Faleminderit. Në oh, vitin 1776 e përshkruan këtë qytet si një qytet të zhvilluar me shumë hane dhe dyqane jat periudos komuniste qyteti kishte një aktivitet të rëndësishëm si në shkallë rrethi ashtu edhe në shkallë republike regjimi atëhershëm i kishte dhënë një farë rëndësie qytetit vogël duke e ndërtuar në gjirin e tij disa fabrika që ishin krenaria e qytetit ëh dhe ishin fabrika e miellit, fabrika e vajit, fabrika e reçelit, fabrika e salsës, e përpunimit të domatesë dhe NPA-ja, ndërmarrja të e përpunimit artizanal për veshje, tapiceri. Të dhe... po pe... po fabrika Shunga... Po, kishë Europa Qepsin. Kjo foto që kam këtu, që është me male, që a ta kam këtu. Ata fusë bëra... çiklori? Mm. Jo, jo. <laughs> Ajo që bëre ti me male është për Mëdhenj. Është për Mëdhenj nga për... pamon më par. Mund ta mm. mund ta vendosesh atë foto, po. Okej, okay, mirë. Ky është për okay. Mëdhenj. Pam. Sorry. Rekth. Sa ka gjë? Kjo ishte për Ata fusë paklori, po. Sorry. Këtu është gabim. Sa <laughs> mund të ndodhë? E, mirë. Se ja, man ban chu tash. Okej. Mirë. Adel, vien me hello, mësh dashurtham, nuk do ta luajm në asnjë mënyrë. Tëmë kërbën e më qësi gjatë ditë sot me, Kur? dhe e kishim seriosisht. Ja kështë. Alo! Po, të të gjëj, të të gjëj. I was wondering if after all hmm. these years you'd like to me to go over everything. They say the time supposed to heal you, but I ain't done much here.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 send me lee Shows This is Klub FM Mirë mqesi, mirë mqesi Mirë mqesi, mirë së këni ardur në klubin e mqesit Unë jam Plendi këtu bashkë me jeri Mirë mqesi, gjizda Ollë të në delorin Zom gjizdo nga 7.10 Në Klub FM në 10.4 Edhe në ekranin e Klub TV Parimi deri tjeri Pushe ka <gjë> një, një video që ka njësur të shihet Në Youtube është nga Një front Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Al Shamia, Al Shamia është një front uh, mm. që lufton në Sirin, tan rebelësh, por kundër ISIS-it. Dhe në video shihen uh, këta të Al Shamias që kanë kapur rob ushtar të ISIS-it. E i kanë veshur me kostume, ato kostume të burgosurve, mm -hmm. portogallik dhe shpak si të thuash si a, e kthyer përmbys, domethënë se zakonisht janë katatisisit që që i shtrin rrobat e tyre, por këtë rast janë rebelët e Alchemias që kanë marrë peng katatisisit, i, i ulin në gjunj, mund të jenë rreth, a, u jeti 15-20 ushtar, gjithë me fytyrat e mbuluara mm -hmm. dhe ndërkohë që Violore, ndërkohë që në anën tjetër Janë këta të istisit që janë penjë U vën nga një pistolet në kokë mm -hmm. Që të gjithve Dhe në atë moment video në të pritet Për një qastë për të shkruajtur në Ekran Muslimanët nuk janë kriminell kriminel. mm -hmm. Dhe në vend që ti qëllojnë Dhe ti vrasin këta rebelet I mbledhin pistoletat Edhe wow. i fusin I fusin në ato Vendet e tyre Edhe pasaj heqin kapuqët nga koka Dhe mm -hmm. Dhe në këtë moment del uh, një zotri, i veshur me bardha, një imam apo diçka, i cili fillon të predikon këtyre ushtarëve të uh, Isisit, duke u thënë që muslimanët nuk janë kriminal, ndërkohë u kërkuar që të pendohen mm. nga rruga e tyre e djallit, uh, e vrasjeve e gjakut edhe e dhunës. Ëm, mm. uh, dhe u ka kërkuar që U ka thënë që kjo është një shansë i dytë për ju Që tjetoni, sikur që ata janë bajtur të burgosur Tanë. Nuk janë lëshuar Por që nuk janë vrar, është u si që ata vrasin të burgosurit që ata kapin peng Shumë prekses i video është një video mesaj që mm. Situash është si shuplak në syteja saj që i sisi predikon mm -hmm. Në vrasjen prerin e fyteve uh, gjakun mungesën e mëshirës, mungesën e respektit ndaj jetës njerëzore. Këta ushtar pengje, ushtar të Isisit, janë janë gjallë për të tuar një ditë tjetër e për dëshmuar mëshirën që ju është mm. ju është treguar nga rebelët e Alshamias. Mm. Për të thënë natyrë që është koha që të bëni kthes, e të kërkoni ndihmën Zotit për për rrugën tuaj an të, të, të djallëzuara, mm. për gënjeshtrën që ju është që ju është pretikuar, po. Ju gjithë, në gjithë këta janë janë janë tani në burg, por asnjë pritje nuk është vrarë. Ësh mesazh sensibilizues që mm -hmm. jep që jep video. Dhe msohet se në fakt ata që janë pjesë e videos janë ushtarë të vërtetë. Janë të kapur po, raidish. Por janë robber që kanë qenë pjesë e ISIS-it që janë janë janë falur në momentin e fundit sepse kanë pasur qytën e pistoletës në qytën e pistoletës në kokë. Kjo po bën Giron tash. Fantastike. Po bën Giron. Okej. Okay. Um, çfarë uh, lajmet nga Bota? Sot në klubin e Mqesesit, 9:50 në këtë momentin. Olta. Po. Çfarë na thon për këtë qytet jugor? Delvina. Si si? Delvina. Edhe një herë. <gjërë> Delvina. Bravo, tani duat të më këndosh këngën. Moj Saranda, moj Delvina. Ha? Ja, e, e, e. Ole pak, ole. Kjo është bukurie. Po, po do ta këndosh, jeta refidesh. Ah, você disse. Këndoj dot, stonoj. Ska gjë, nëse nuk dëgjonjë njëri. Haj ebi. E në të sigur të pritë sa të i fikinatë. Haj ebi. 1, 2, 3, këndon, olëta, kuytës! Moj Saranda, moj Delvina, kushtë aprishi Bukurina. O pike zezë, zezë. Po përse një këshu është këngami. Po, asë tu nuk e mbëjmë në tekste. Oh, Ao, pra eh, ha, <laughs> mi... <laughs> ja pra. Po duhet me muzikë pra. Mundoj muzikë pra. Ne kishte muzikë edhe në tonalitetin e dur. Do kujtuam ba, ajo ishte as në tonalitetin as në dur, tonaliteti ishte në registrim. Jo, jo, jo, një sekondë, një sekondë, një sekondë registri. Registri vetëm është që ka marrë një mungesë. Po këndojë. Është një herë. Një sekondë. Muzika, muzika ta bëjmë kollaj këtë pian. Po jo për të ta dëgjitur. Prisje janë me ta dëgjosh më. Ha, et dëgjohet. Ti ku i jeshë ulë të jesh shumë mirë. A ti je mirë? Ha të njëra. I fiket edhe një ratë. Kan figurat, është së sundëshme. Oj Sarand, oj Delvina, kush ta prishi bukurinë? Seun e dëndëjë, unë di. Oh, oj Sarand, oh, oj Delvina. A vapet ai? Ai do ta dëgjë, ai do ta. Okej, dakor ta dëgjë. Kjo është tani në klubin e mëjesit nga Ashta, ah, oh, me një kamerë. Raði dijon çfarë dëni. Opa, femrën po shëfe Lori. <laughs> <laughs> nga drengaja e, siç e çtuha. Brunia. Mirë lëviz kamë. Mirë, mirë. Mir. Përsofiton dëbimin. Ti jota Niolda dhe mësoje. Pa patë. <laughs> ja, mirë pas ka. Dishon <laughs> <laughs> nga krahina <laughs> <grahina, dushon>, <laughs> e krahin, dishon me lotin. Esht costa frishi bukurina. Costa frishi bukurina. <laughs> Ezolta. Omojde oh Kushtar E kuqtar E kuqtar Kjo shu e këntarja Kjo shu e këntarja Kjo shu e Denisa Kërëtipësë është gjiruar më fjerë Në vej shaka Satë e ishte një bache me lullës Buz janisës Kërëtipësë Së duha iša t'i nisë prisur bukuria, t'i duha një bënda t'i janita. <laughs> Gria u sangria! Gria u sangria! Super. Super, super me big packing a park në fund të programit ton më zgdashu këtu në qytetin e mëjesit Delvina, ishte qyteti i fundit që ne kishim në listën e qyteteve sot në Kujtin Meseli. Heidi ka gjetur atë. Bravo. Kam dy bileta për nasin e plec. Heidi në fakt në gjermanisht lezohet Heidi. Heidi. Më në shqiptar. Oke, dakoj. Ti po ti Delmignode? Ah, çfarë lëndë. E di që, e di që s'ke lidhja, vashti. Nëse do të kishe do ishte tek si thamë më parë. Ajo pjesë, po. Nga cishan? fusha, nga fusha e Vrinis. Po, uh, uh, jo roishën, po pakicet, po. Pakistironse, që uh -huh. ka karda. Po gjithsesi, e, Kana e, e premtova për këtë. Si ishte mm. kjo historia me këtë që u arrestua sepse voldi supën e mamës. Ah, uh, po. Quhet Jonathan Ray, është 23 vjeç dhe si shkruan gazeta The Albuquerque Journal, që është Albuquerque, është njëri nga qytetet në New Mexico, shteti mm -hmm. New Mexico në Amerikë. Ky është e bërë një sup tradicionale. Mama ja. Po, Pom. meksikane. Ky është 23 vjeç, nuk jeton në shtëpi, ka dalë nga shtëpia. Po. Mama është rimartuar, si kam pasur ato punë veta, mm -hmm. dhe ka tani dy fëmijë të vegjël. Ky e merr në telefon mamin, në datën 28 nëntor, i thotë, "Dgjoj, sot është dita e flamurit në Shqipëri." Ai <laughs> i thotë, "Ma ha, maaf disha për buk." Po. I thotë, "Duan të vit ha ndonjë gjë." Mami i thotë, "Nuk jam në shtëpi." <laughs> nuk jam në shtëpi, thotë, "Se kemi festë." Festa kombëtare e Shqipërisë. <gjit> <gjit> ka ardhur normal me Maçi. <gjit> në Amerikë, godnë, do jo, të shojmë atë këtë diçka ai ka thënë. Uh -huh. Dhe ëh um, ky ka vendosur që edhe pse mami nuk është në shtëpi, ka thënë ke që, po kam bërnë një gjë. Po kanë bërë thotë apo nuk jemi në shtëpi, me vesh ti apo jo. jo. Uh -huh. Gomar. Ëh uh, dhe ai ka shkuar, ka shqyerr derën dhe uh -huh. ka marrë me vete gjithë tenxherën me sup. Me sup meksikane. Uh -huh. Ose me fasule me mish, siç i bëjnë ata ato. Uh -huh. Chile. Dhe Pas taj është kur ka artur mamaj në shpi ka që jetur bravën të shqyër me lev Tasin me supës që mungon gjitha të tengjerin që mungon dhe nga soba Edhe ka marrë policinë ka thënë merej atë Atë <laughs> supë ngrënësine në dyrë Dhe Jonathan Ray është, është kapur dhe do kaloj një muaj në burg wow. bon, Përvjerin e supës në shpinë e mamit vetë Në <laughs> sërë e cudit me Mendoj që i këti gjuar të gjitha Por ja Ja Kë për të dëgjuar akoma gjëra interesante miq dashur me orkestën Zaimin në Club e Fem në 104 çdo ditë nga 10:00 deri në mesditë është Music Box. Orkestash gati pas lajmeve të orës 10 me Isidën, do të jetë mikrofon. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike klubi më qesit. Ri takohemi sërish nesër. Tani është 9:56. Paolo Nutini e mbyll Pencil Full of Lead e Country Life. Ciao. Ne u bavshëm, kalofshi bukur. Piling a pan and some shoes in my feet I got a shelf full of books and most of my teeth Few pairs of socks and a door with a lock I got food in my belly and a picture of you And nothing's going to breathe Oh yeah, yeah, yeah It's getting harder now It's only getting sweeter Nothing's gonna bring me down It's only getting sweeter It's getting harder now It's only getting sweeter And the best of all Ah!